Ada ritmar, rimar la pedra, abans que faci marge al rec, rodullant sobre la línia obscura d’aigua que cobreix els solcs. Tota brugent de líquens i amb els relleus, els buits, vacos motius de la gravetat, on tindrà pes i arrels l’herba sacsada seca.